Йому все дуже подобався цей хоробрий і розумний сотник. На знак Жадігера його анукери почали проводити перед каном пов'язаних десятками чоловіків та жінок. Витягнувши з кожуха жилову шию, він приглядався, присмокував язиком і задоволено потирав руки. «Дзе-дзе, ой-бой!» Коли невільників повели, Жадігер уклонився знову. «Кане!» «Тепер прийми ще один подарунок, це вже тобі від мене». «Ну що там?» – обізвався Менгумляво. ляво. «Всіх подарунків бач, я тут і за день не передивлюся». Йому вже набридло мерзнути, і в його голосі почулося невдоволення. Вузькі очіці були закриті, і здавалося, що хан дрімає. Жадігар вловив ці нотки невдоволення і швидко плеснув у долоні. На цей знак з ближнього двору два нукери – Вивели невільницю і поставили перед ханом. Її обличчя було закутане шматком прозорої шовкової тканини. Менгу розплющив одно око, здивовано підняв брову. «Хто це?» Жадігерові губи розтягнулися в леслівій усмішці. «Уй-уй, це красунь із красунька, Ане, подивіся сам!» І зірвав з лиця дівчини покривало. Вигук захоплення пролунав над Майданом. Найони дружно засмокали язиками «Дзе-дзе!» Менгу крякнув і подався в сіздлі наперед, схилившись конею мало не до голови. не почали судити-рядити. «Гарненька! фай Серед русуток багато гарненьких! І ніяка вона не у русутка! А хто ж? Ромейка або іудейка хіба не видно? А може Аланка тільки не у русутка?» У розсудки біляві. Ну, не скажи, не всі. Ці суди пересуди, припинив Менгу. Про що базікаєте? Яке це має значення? З якого вона племені? Аби красуня? А так, а так, погодилися на йони, не спускаючи з дівчини очей. Жадігер має смак, бів далі Менгу. Знав, що вибирав, чи не так сотнику. Той, приховуючи радість, що знову розперли йому груди. Приклав руку до лоба, низько вклнився. «Так, мій Каан, я радий, що дівчина сподобалася тобі». «Ще пак, чому б і не порадіти?» «Підніс Каанові такий подарунок. Бачу, хочеш стати не простим сотником, а благородним нойоном. Ха-ха!» Минус сміявся весело, а Жадігерові від того сміху стало раптом холодно. «Невже хитрий?» Джихангір розгадав його таємні наміри, справді. Даруючи полонянку, він сподівався, що Каан належним чином оцінить його відданість і надасть йому звання благородного найона. Та чи не забагато він захотів? Як розцінять цей крок родовиті найони, які ревно стежать за тим, щоб ніхто, а тим паче, якийсь безрідний чобан не затисався поміж них? Чи не піднімуть його на глузи? Не виштовхнуть зі свого гурту? І як все це сприйме сам Кан Менгу? Ці думки миттю промайнули у Жадігеровій голові, і він скромно відповів. «Куди, шакові, Каане, рівнятися до верблюда?» Та Менгу нелегко привести, він хитро оскірнувся. «Е, не кажи, хочеш, по очах бачу, хочеш дорівнятися. Однак не поспішай, всякому овочу свій час. Скажу прямо, я задоволений тобою, сотнику». Ти сміливий розторопний воїн, відданий своєму каанові, я люблю таких. Прийде час, і ти станеш благородним ноййоном, аби високе небо було ласкаве до твоєї долі і зберегло тобі життя. Ще, може, й і міром станеш тисяцьким або й темником, хіба не щебанів вийшов вірний пес мого діда великого ченізхана, непереможний Субедей? Але не поспішай. Менгу на хвилину замовк, задумався, а потім рішуче сказав. Зараз мова про інше. Ми повалили гордий Київ, ми розтоптали столицю урусутів, захопили її нещисленні багатства і тисячі людей. Майстрових ми на рабів перетворимо, що будуватимуть столицю, яка монголів, Бату-Сарай, ткатимуть сукна і шитимуть нам одяг, випасатимуть табуни наших коней, а молоді гарні урусутки стануть нам утіхою в темних надрах наших юрт. «Але все це треба допровадити туди. Хто це зробить?» «Це зробиш ти, Жадігере!» «Я?» збентежено запитав Джагун, що ніяк не сподівався на такий поворот у своїй долі, бо це означало, що він на довгий час відлучається з війська, над ним не летітимуть ворожі стріли, не свистітимуть жінські мечі, о, високе небо! Так ти підтвердив Менгу. Зі своєю сотнею ти допровадиш здобич до Ітелю на нашу батьківщину, у благословенну Золоту Орду. Цю дівчину теж зрозумів? Як не зрозуміти, Кане, Слухаюсь і підкоряюсь. Тим часом, поки тривалася розмова, позад гурту найонів, які не особливо звертали увагу на те, що діялося довкола, бо були зайняті полонянкою, відбулася подія, може, і незначна на тлі всього того, що творилося в ці хвилини у Києві, але важлива для доль деяких учасників цих трагічних подій. Коли Жадігер зірвав сполонянки покривало і найони, вражені її красою, почали голосно висловлювати своє захоплення, ніхто з них не почув болісного вигуку, що вирвався з грудей Іллі. «Маріам, це ти! Ти, Маріам!» Не почула його і Маріам, налякана, приглушена, приголомшена тим, що сталося, вона стояла перед завойовниками ні жива, ні мертва. З її темних очей струменів жах, брови болісно заломилися на чистому мармуровому лобі, а завжди рим'яні щоки тепер були біліші за снів. Ілля застогнав Маріам. Його коханна Маріам стане наложницею жорстокого і брутального хана Менгу. Краще б не знати йому про це. Краще б лежати нині з проломаним черепом, ніж зазнавати такої душевної муки, такого нестепного болю.